Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Horvátozkár, Alisbúzs és Robertel. Itt a jazzzin. Írhatok nekünk a 0630-2010-909-es SMS számunkon. Üh, beszéljünk egy kicsit a manchesteri terrormerényletről, amiben 22 tinilány lány vesztette életét. Mi. Üh, üh, nagyon tragikus és nagyon kegyetlen merénylet, és azért mindig egy kicsit más, hogyha ilyen tinilányok, tehát hogyha ilyen, ilyen bakfish citrik halnak meg, mint hogyha nem tudom, én random emberek. Tehát itt most, nem, itt, itt most nem random áldozatok vannak, hanem kifejezetten olyan gyereklányok, akik szinte még alig éltek. Szándékosan olyanok, a, akik még részt sem vehettek a közéletben. Igen. Már is áldozatai lettek a, a, a politikának, amit nem a is értettek, amit nem is, amivel nem is foglalkoztak, amihez semmi közük nem volt, és kifejezetten szándékosan ők. Nagyon érdekes egyébként ez a, ez a fajta terror. Nagyon érdekes az a fajta terror, aminek ugye nincsenek, nincsenek, nincsenek nincsen hálózata, ugye, értjük, nincsenek követelései itt nincs, tehát nem, nem kilátásba lett helyezve egy robbantás, egy ultimátum, ahogyan az még a boldog békeidőkben, ami gyerekkorunkban zajlott, amikor az ETA meg az IRA, meg még olyan iszlámterrorszervezetek, mint a FATAH ö, robbantgattak, akik mostanra már teljesen fölkonszolidálódtak, és benyomultak a helyükre a Hamász, a Hezbollah, olyan terrorszervezetek, akik adnak idején, ami gyerekkorunkban még nem is léteztek. Na ez a ez arrohat érdekes, hogy majd, amikor a mi gyerekeink felnőttek lesznek, akkor majd az iszlám állam lesz a nem tudom, én a, ez egy, ilyen egy, softos, egy ilyen softos, egy ilyen föl, föl, föl lazult, ilyen, ilyen e, egyáltalán nem is különösebben fundamentalista párt, és az, ami most az iszlám állam, annak a helyén majd lesznek olyan frakciók, amelyek most még nem is léteznek, a tagjai még meg sem születtek. Mert hogy így ezt látjuk, hogy egy az A szám felpuhul, és uzsonnás dobozokat kezd árulni, meg bögréket, meg zenekarra alakul, és videóklipjai lesznek, csak kijön a helyére. Csak az az érdekes, hogy a Fatah, aminek a vezetője ugye al Arafat volt, aki ugye a 70-es években, meg a 80-as években, kegyetlen, ter igen, kegyetlen terrorista volt, és amikor már el lehetett kezdeni vele tárgyalni, mert már, már Saddam Husseinnek is már, hogy mondjam, elég idős volt hozzá, meg elég szexi svéd felesége volt hozzá hogy fontos legyen a számára, már a, már a, már a, már a bőre túlértékes legyen, már fontos legyen a béke, meg a tárgyalás, meg a diplomácia. Rögtön hozzá is vágtak egy béke Nobel-díjat, hogy ezzel is megnyugtassa magát a nyugati világ, hogy na hát akkor ezt a problémát is megoldottuk. Látjuk, hogy a tárgyalásos módszer az, az milyen, milyen célra vezető, de hát az ő, ugye Jasen Arafat megürült helyén, meg lettek terroristábbak, mint a, Arafat a, valaha. A, a, a Nobel-béke-díjat is svédországban döntik el hogy ki kapja igen nice igen. Igen, azt igen, igen, igen, és svéd, svéd lett a felesége is igen az is. Nagyon jól házasodott. Igen. De lehet, lehet egyébként. Arra hogy... szerelt bútorokat is féláron kapta. Igen, de lehetséges egyébként, hogy ez. Szépen be is rendezte az óduját. Hogy, hogy ezeket együtt szerezte be. Tehát, hogy amikor megszerezte a feleségét, meg a, a béken Nobel-díjat, akkor még egy, kapott egy kedvezményes ajánlatot az hmm? Hogy nulla százalékért vásárolhat hát bármit, és akkor ezzel, ezzel megvásároltuk a békét. És nem! És nem vásároltuk meg a békét, és nem tudom, hogy tudjátok-e hogy például Malműben nincsenek már zsidók, pedig hát nem olyan régen volt ott egy zsidó hitkösség, egy elég nagy zsidó hitkösség zsinagógával, meg mindennel, meg rabbikkal, és ma már nincs, elköltöztek a zsidók Malműből azért, mert, és hát nem az elől költöztek el, nem a nácik elől, meg nem a, a menetelő, masírozó, szélső jobboldali rohamcsapatok elől menekültek, hanem az iszlám Türelmet, vallási, kulturális türelmetlensége elől menekültek el. Szóval hozzá kell szoknunk egy olyan Európához, ami a vallási háború közegében élés működik. Úgy tűnik, hogy a civilizációnk itt Európában a terror nyomása alá került. Azért mondom, hogy vallási háború, mert ezek a csoportok ezek nem elszigetelt szélsőséges csoportok hanem ezek a csoportok, ezek nagyon szervesen be vannak, be vannak ágyazva az iszlámba. Sajnos nincs ki elhatárolódjon, mert az iszlámnak nincsen pápája, és nincsenek püspökei. Uh -huh. Tehát ilyenkor így bárki kimondhatja, hogy, hogy ez Felháborító is, hogy ez gyalázat, és hogy semmi köze az iszlámhoz. Ez nem száll vissza az iszlámra. Ebből nem következik az iszlámra nézve semmi, mert az iszlámot nem reprezentálhatja senki, illetve bárki reprezentálhatja, aki mondjuk muszlim. De tudod, hogy van egy ilyen not in my name mozgalom, ahol muszlim emberek jelentik ki, vagy csatlakoznak, hogy ez, ami történt, és reketek dolog történik. Ez nem az ő nevükben, és nem is az ő általuk értelmezett vallásnak a nevében történik. Illetve van, van egy olyan Facebook csoport vagy oldal, hogy Muslims Against ISIS, akik szintén arccal, névvel kiállnak azért, hogy ők muszlim emberek, és semmi közük nincsen ehhez a fundamentalizmushoz. Ez frankú. Ez nagyon De ez hogy, hogy mind a kettő ilyen virtuális térben növekszik, hiszen nincsen, nincsen hivatalos központ vagy vallási vezető. Igen. Úgyhogy megszerveződik az emberekből egy ilyen, egy ilyen massa, amelynek, amelynek már szerintem van olyan hangja, vagy olyan PR értéke, hogyha nyilatkozni szeretne, akkor azzal uh -huh. két lépésből a CNN-en találhatja magát. Igen, ez nagyon frankó. Ez egy, ez egy erő. Ez nagyon frankó, hogy létezik ilyen, ilyen hogy uh, muszlimok az ízi ellen. Uh, ez... Uh, ez már csak azért is nagyon méltó, mert ők ugye ezzel a gesztusukkal a terror célpontjaivá teszik magukat. Én úgy gondolom, hogy, hogy itt ebben az esetben, amikor ők ezt kinyilvánítják, ők sorsközösséget vállalnak velünk nyugati emberekkel. Tehát ők ezzel a magatartással ezzel azt jelzik, hogy ők készen állnak a mi oldalunkon, ezért a szekuláris államért, ezért a szabad, úgynevezett liberális demokráciáért. Ahol és a saját vallásuknak a, egy, egy ilyen felvilágosultabb jövőképéért, igen, de igen, a rétezéséért. Igen, igen, igen, de én azt gondolom, a. hogy a liberális, a liberális Európa azt képes tartalmazni azt az iszlámot, amely nem politikai, hanem vallási uh -huh. iszlám. Hanem lelki. Igen, igen. Tehát ezt a személyes iszlámot csak az az igazság, hogy ezt az iszlámot ennek az iszlámnak a létrehozatalát Európában többé nem bízhatjuk a szaudi vahabita meg, meg egyéb szélsőséges irányzatok imámiaira, mert azt látjuk, hogy azok, akik, azok az imámok, akik Európában nagyon sok helyütt igét hirdetnek, azokat szaúdban képezik, és ők kifejezetten a melegágyai a, az fundamentalista erőszaknak. Sajnos a probléma az az, hogy nem, va, nem lehetünk teljesen meggyőződve az európai mecsetek kapcsán, hogy milyen mértékben az Isten házai és milyen mértékben pártszékházak. Mi lehet itt a célpont? Ugye Párizsban heavy metal koncerten történt a lövöldözés. Itt pedig egy Disney énekes énekesnőnek a koncertjén ö, robbantottak. Ugye, látjuk, hogy, látjuk, hogy ö, ö, Dunát lehet rekeszteni, vagy temzét, a, azokból, az, azokból a Disney sztároc, sztárocskákból, akik ugye kiőregednek az ilyen tinilánykorból, és utána lesz belőlük egy-egy Miley Cyrus, aki már ő, épületromboló golyót nyalogat, hogy felhívja magára a figyelmet. Tehát a, a nyugatnak a romlottságát azt nagyon szépen ötfözi, vagy magába szippantja és visszatükrözi egy, egy ilyen... Egy ilyen egy ilyen előadó. Nem tudom, hogy ez igaz-e Ariana Grande-ra is, akinek a koncertjén történt ez a, történt ez a merénylet, de nyilvánvalóan nem az volt a cél kifejezetten, hogy, hogy azokat a tini lányokat megsemmisítsék, hanem az, hogy aki erre vevő, aki erre a nyugati szemétre, aki erre a civilizációra, amiben mi szeretünk élni, vevő, az pusztuljon. Igen. És ezek konkrétan a tinilányok ebben az esetben. Ebben az esetben, igen. igen. Az előző esetben a metára jobb. Mert is a vadság és a hang, annyian, és a szórakozás és az alkoholfogyasztás. Mindannyian célpontok mi? vagyunk. Az életmódunk. az életmódunk a célpont. Az, ahogyan mi itt Európában élünk. Azt kérdezi a hallgató. A katolikus ira és a protestáns angolok akkor miként volt értelmezhető? Az én szememben vallásháborúként semmi kétség. Az egy vallásháború volt. Katolikus irek és protestáns britek közt. Teljesen egyértelmű, csak hogy azok a terrormerényletek, azok belettek jelentve, és közölték a feltételeket, amely feltételek ha nem teljesülnek, akkor végrehajtanak egy terrormerényletet, nem civilek ellen, hanem kifejezetten a rendőrközp, vagy rendőrőrs, vagy a minisztérium. Tehát gyakorlatilag úgy működtek, mint egy katonai szervezet, tehát úgy, úgy mértek csapást, az ira is úgy csapást, mint egy hadsereg, ez is volt a nevük egyébként, ö, ö, hogy, ö, hogy, ö, hogy valójában nem lehet összehasonlítani azzal a terrorral, aminek nincsenek követelései, nincsen célpontja, és nincsen hálózata, nincs rajta mit felderíteni, nincs rajta mit felgöngyölinteni, mert a szálak, amelyek beszövik ezt a, ezt a, ezt a legújabbkori terrorizmust, amivel szembenézünk, hát ezek maga az iszlám vallásának a szálai. Nehéz. Manchesteri merényletnek a, a okait, a következményeit, a közegét, azt az Európát, amit teremt, amit leír, és ígér számunkra a következő évtizedekre, ezt próbáljuk meg megérteni, megértelmezni, meg, meg ö, valamilyen módon a, a szálait elvarni, vagy, mm, vagy, vagy legalább kibogozni, 0630-2010 909 az SMS számunkra erre írhattok nekünk. Robi, te nem, nem érezted azt mondjuk régebben, amikor tudod, a 80-as években, amikor egy lettet elkövettek, hogy nem került rögtön a híradásba, hogy kivállalta magára. És akkor két-három napig nem tudjuk, hogy ki volt, és, és, és ilyenkor megfordul a fejemben, hogy valamelyik terrorszervezetnek nagyon viszket a keze, hogy úristen, akkor hogy betelefonálok, hogy mi voltunk, csak nehogy ez, ő, ügy nélkül és hozzárendelt szervezet nélkül maradjon. Nekem, nekem a legnagyobb ilyen terrormerénylet, ugye a World Trade Center elleni merénylet után volt a leggyanúsabb, utána valami hat napon keresztül nem vállalta senki a merényletet. És akkor utána már így teljesen nyíltan ráfogták, de már a, az elemzők ráfogták Osama bin és akkor nekem teljesen gyanús volt az egész. És végül így Osama bin Laden így 6 vagy jó, 7 nap én. után azt mondta, hogy hát jó, hát akkor én voltam. De hogy így nem az történt, hogy Osama bin Laden jelentkezett. Helló, hát az élete műve. Uhum, Érted? Uhum. Hogy, hogy így hello, szóval hello már. jöttem, jelzem, hogy én voltam, hanem így amikor már így mindenki tényként kezelte, hogy Osama Billaden, és már nem arról volt szó, hogy Osama Billaden, hanem már arról beszéltem, már úgy beszéltek, hogy vajon miért követte ezt el Osama, miért így követte ezt el Osama Billaden. Terorsz... Akkor így kiállt Osama Billaden, és mondta, hogy igen, hát igen. Ha szervezet volna, nem volna kedved az ilyen ö, még szinte érintetlen dolgokat hijackelni, hogy hogy akkor ezt gyorsan elhozom, és a saját, <síthat> saját bőrö csak hogy ezt a kicsit nincs Azért nincsen semmi jelentése annak, amikor az ízis ezt elvállalja, mert ez valójában nem az ízis merénylete volt. Valójában minden merénylet az ízis merénylete, és egyik sem az. Hiszen az iszlám állam annyit mond, hogy igazhitű muszlimok Európában mészároljatok hitetleneket. Érted? Innentől kezdve akármilyen lett történik, hogyha az ISIS-ből senki soha életében nem találkozott az illetővel, nem is beszélt vele, akkor is az ISIS merénylete. Az ISIS magára vállalja, mert ez az ISIS szelleme. Az ISIS egy szellemiség. Az iszlám állam az egy, az egy franchise, amit bármikor, bárhol átvehetsz. Hogyha én holnap magamra kötözök egy pokolgépet, és felrobbantom magamat, és, és, és kinyírok vele, nem tudom én... 300 embert, vagy 30 akkor azt az ISIS jogosan fogja az, a saját merényletének tekinteni, mert én muszlim voltam, megöltem ezeket az embereket, értelemszerűen ez a, az ő erőszakuk. Az ő bátorításuk, Ez az, és ő, és az ő példamutatásuk. És ez az ő politikájuk. A, igen. Tudod, miért kérdezem? Mert, hogy, mert tényleg azt érzem, hogy ez a kelet-nyugat frontvonal, és ez a kelet-nyugat ellentét, és a zsidó-keresztény-nyugat kultúra versus a versus a keleten kitermelt szélsőségesség az, ami igazán kettévágja ezt a világot, amiben élünk. És ennek ellenére ilyenkor bejelentkezik egy szervezet, csak ez a Milo Janupolosnak a a Facebook oldalán jelent meg egy, egy posztban, hogy valaki szerint rögtön ez itt most nem egy szélsőséges vallási merénylet volt, hanem férfi erőszakot láthattunk, ugyanis az elkövetők férfik, és hát ezt ugye nem tagadjuk, az áldozatok pedig tinilányok. Na jó, hát ez a legbestiálisabb leg férfi erőszak, hát most egy, egy teljesen nyilvánvaló a helyzet, egy férfi elkövető és 22 tinilány áldozat. Hát mi a férfi erőszak, hogyha nem ez? Hát, és, és ezt Amerikában van olyan szélsőséges feminista, aki ezt Tema a tematizálja, és a azt A feminista természetesen nem egyenlőségért küzdő feminista, Mirábbos, meg azért mirább, már, mirább, de, de, de, Mint elmondtuk, azért nem itt kell küzdeni. De ez milyen már? Hogy a, tényleg ez egy terrorszervezetnek az eleganciája idézőjelben, hogy gyorsan, gyorsan rámatricázom magamat a, a <gül> mit tudom én, a, a buszból maradt roncsok közül valamelyik darabra, hogy, hogy 0-30 tudod, és <gül> itt, itt hívjatok föl. É, és és a, most akkor az a genderkurzus is egy terror szervezet? Hogyha, hogyha ugyan, ugyanabban utazik? A magára vállalásban nem azt mondja, hogy ő a felelős, hanem azt mondja, hogy az ő, ő, az, ügye, áldozat, ő az, az áldozat. Az ő ügye ennyire fontos, hogy emberek halljanak meg. Valaki azt hazudja, hogy a, a 21. század legnagyobb frontvonala a férfi és a nő között húzódik. Miközben egy túrót húzódik ott. Jó, nem, Senki hát... nem akarja ezt az árkot ásni, és már néha rosszul érzem magamat, hogy a rádióban erről már 27 szer már megint beszélünk, mert 2017-nek a pszichopatázása az a genderezés úgy tűnik. De, de ha egyszer lépten nyomon ilyen hát... elképesztő kijelentésekkel találkozunk, hogy egy terror ahol valóban férfi el elkövetők valóban kizárólag nőket ölnek, meg a ott a motiváció, az a nő lett volna, és ne nem a nyugat ledöntése. Tényleg? Igen. Igen, világos, hogy ők a saját harcukat akarják, csak a saját harcukat, csak a saját forradalmukat. Ami őket a forradalmukban segíti, az megtörtént, amit a saját narratívájukba be tudnak illeszteni. Az, az hasznos az ő számukra, azt használják, ami abban illik az arra nincsen szükségük, és azzal nem is foglalkoznak. Így igazából ez, nem, ez a harc, ez nem az ő harcuk. Van egy harcuk, és hogyha át tudják tematizálni ezt az esetet a saját harcukká, akkor majd megvívják. Különben nem érdekli őket. SMS-eket kaptunk a Manchesteri merénylet, meg, a, meg az itt körülöttünk formálódó vagy deformálódó Európa. Körében, azt írja a szíria hallgató szerintem tipikus már már öngyűlölő válságtünet az ilyen támadások utáni első reakciók között az az aggodalom, mi szerint ezek a cselekmények az idegenellenes politizálásnak kedveznek. Vagyis ne arra fókuszáljunk, hogy az ilyen támadások ne, lehetőség... szó legyen utána a valóságról. Igen, ne, ne arra fókuszáljunk, hogy az ilyen támadások lehetőségét minimalizáljuk hanem hogy nehogy erősödjön az ellentábor. Milyen esélye van egy ilyen közösségnek, kérdezi a hallgató, és hát a szívünkből. <gül> <gül> ö, nagyon, ö, nagyon szomorú vagyok, mert az a helyzet, hogy itt a, itt a vallásszabadság kérdőjeleződik meg, miközben én itt egy ilyen Biblia és vallás nélküli emberként pont az, az emberi alapjogokban ö, próbálok hinni. És, és ez az, amit meg kell kérdőjelezni épésszel, ami nem esik jól. És úgy, tudjuk, hogy az Európa erősége az a gyengesége ebben, ebben, a, ebben a felállásban. Tehát a, a, a pontosan a szabadságjogaink, amelyeket úgy gondolunk, hogy olyan univerzálisak, hogy a Közelkeleten is ugyanilyen érvényűnek kéne lennük, de hát ott nem feltétlenül gondolják ugyanezt. Robi, te akkor lesz el terrorista, ha tőlük kaptad a bombát, vagy ők képeztek ki, hogy hogy kell csinálni. Ezek a csávók nem a bokorba elő, egy merényletet elő is kell készíteni. De hogyha neten megtalálod a bombának a receptjét, hogyha te ezeket be tudod szerezni a... Meggyver.hu-n? Igen, vagy a, de elmész, elmész, nem tudom én, a, a háztartási boltba, és meg tudod venni a hozzávalókat, és el tudod készíteni, és felrobbantod magad, és azt kiabálod, hogy Allah Akbar, vagy Mészárolsz, kinyírnak téged, bemennek a lakásodba, látják, hogy... hogy hogy szét van varva a lakásot koránnal, meg mindenféle, mindenféle muzulmán szent szövegekkel. Meg fekete zászlók fel fehér feliratta. Meg, tehát akkor higgyed el, hogy azt a merényletet az ízisz követtel. Akkor is, hogyha sose találkoztál velük. Pont ez az ízisznek a lényege pont ezért nem lehet velük harcolni, vagy pont ezért rohat nehéz ellenük harcolni, mert ha legyőzted őket ők egy mém, akkor is terjedni tudnak, hogy ha már egyetlen harcosuk sál. Nyugaton tudod, hogy mi az, ami ennyire, ennyire erősen beoltotta magát az emberek szellemébe? Az, app, az apple. Nem, én az gondolom, Nem, én azt gondolom, hogy az erkölcs. Én azt gondolom, hogy az etika. Tehát amikor a Jézus Krisztus Sztán azt mondta... Tényleg azt gondolod? Igen, tényleg azt gondolom, hogy... Tényleg az szín... azt gondolod, hogy az erkölcs erősebb a nyugati átlagemberben, mint a konzumidiotizmus? Hmm, én azt gondolom, hogy az erkölcs az erkölcs... Háromszáz nem, éve. Nem, nem vagyok meggyőződve róla, hogy, hogy erősebb, mint a fogyasztás fétise. De az biztos, hogy, hogy, a, hogy az erkölcs, ami szétterjedt a Földön, és most, hogy már a, a globalizáció révén a nyugati civilizáció az egész bolygóra kihat, vagy fogalmazunk úgy, hogy az egész bolygó a nyugat lett, így Nem gyakorlatilag lett. De, de, de én azt gondolom, az erkölcs, az erkölcs univerzális lett. Tehát, hogy ez most már meg, megváltoztathatatlan. Tehát én, én úgy gondolom, hogy a Jézus Krisztus ez az ez igenis megnyugtat meg 100%-ot ez az amivel nem ért egyet egy-két milliárd ember. Igen. Igen. Igen. Nekik nagyon nagyon más a felfogásuk az erkölcsről. Úgy gondolom, De, hogy az ő ezért nem, nem, ezek nem nem, nem nem nem vonatkozik mindenre rájuk, nem vonatkozik. Igen. Ezért van ez a ezért van ez a törés van iszlám... ki rájuk, mert, nem, mert pontosan kikérik magukat. Nem az iszlám az iszlám, valóban az egyetlen és legvégső ideológiai jelensége a nyugatnak a bolygón. Tehát az az igazság, hogy a nyugat az minden civilizációt leigázott, és az iszlámmal szemben meg hát, ugyanez nem megy tehát, hogy ez, a, ez az erkölcs áteresztő képessége, meg ez a civilizáció áteresztő képessége az iszlámnak az, az, az, az visszatartja valahogy, valahogy úgy érzem hogy azok, akik ezt, ezeket a merényleteket elkövetik, minthogyha ő bennük nem ígne az a belső tűz valami ilyesmi érzésem van fegyveres erőkre támadni egyébként nem terrorizmus igen, ezt tudjuk. Az államnak kifejezetten kapura jönnek az ilyen merényletek. Lehet tovább kurtítani az állampolgárok jogait a terrorra hivatkozva. Pont azokat csestetik, akiket nem kéne. Lásd Schengeni határokon történő kibelépés szigorítása. Ja Istenem, de most úr... De most, tehát itt van egy, itt van egy, kö, egy, egy tömeg muzulmán tömeg, akikkel, akikkel láthatóan nincsen együttélési receptünk. Nem tudjuk, hogy hogyan kell. Az eddigi receptünk, a multikulturalizmus, meg az integráció, az jelenleg éppen kicsorbulni látszik. És akkor itt a hallgató az azt írja, hogy most a Schengeni határon való kibe, kibe el, az most egy olyan nagy probléma? Felháborító, hogy a határokat a, vég, a végvárakon közvetlenül ö, védik. Meg egyáltalán, helyben helyben védik a határok, meg. meg egyáltalán, hogy a határokat őrzik. Tehát ez ilyen, ez, ez, ez kéne őket jelenteni az ilyet. Ráadásul lehet, hogy hangosan védik. Késő este, amikor az ember már aluszik, és másnap korán kell, mert dolgoznia kell menni, sőt lehet, hogy a határőrök nem köszönnek udvariasan, hát az, az, megtalán, az megtalán a legnagyobb probléma. Walter írja, a muzulmán terrorellenes posztolókról azért eszembe jutott, hogy az iszlámban létezik a szent megtévesztés is, Ergó lehet, hogy ez csak kirakat. Igen, de az meg már a paranója, meg az őrület, amikor nem hiszünk a szemünknek, és semminek nem hiszünk, ami mondjuk, tehát, én, ez meg már tudod, ez a, ez a schizofrénia, amikor minden, ami az én, én ö, tévképzetembe beleillik, az igaz, és semmi, ami az én tévképzetembe nem illik bele, az nem igaz. Tehát, ami az én tévképzetembe beleillik, és erősít engem az iszlám, iszlamofóbiámban, az hiteles vélemény, vagy hiteles is mondjuk tény, ellentétben azzal, ami mondjuk nem illik bele az iszlamofóbiámba, mondjuk az, hogy létezik egy olyan szervezet, hogy muzulmánok az izi ellen, az pedig értelemszerűen a szent muszlim megtévesztés trükkje. Tehát, hogy én óvakodnék ettől a skizofréniától, hogy, hogy, hogy, hogy mindig, mindig egy összesküvést, vagy egy konteót gyártsunk oda, ahol, a, ahol a, a tévképzeteink, vagy a hitrendszereink azok nem fogadnak be bizonyos tényeket. Itt a kilencsában itt, hogy, a, hogy Svédországban dőle el a sorsa a, a Nobel békedélynak is, de azt legalábbis átadását tekintve norvégiában adják át oszlóban, és ugye a tudomány és az irodalmi díjakat adják át Stockholmban, ami pedig Svédország. Ugye Jasser Arafat ö, felesége kapcsán merült fel Svédország, ugye erről a jól tudjuk hogy ö, egy nagyon szexi bombázó volt a felesége ö, sőt a felesége az még mindig van mm -hmm. a Arafat kevésbé észre kell venni hogy a vallások nem egyenértékűek az iszlám életveszélyes mm -hmm. abóvó sok száz éve írja a hallgató ö, mindig megnyugtató amikor valaki iszlamofobabb mint én E, mert azt ilyenkor az emberek nem egyetértenek. A keresztények egyébként. Az... Egy, igenis, egyenértékűek. Úgy, ahogy az előbb nem értettem azzal egyet, hogy univerzálisan a, nem, abban, a keresztény abban, abban belepné egyet a egyetértenek. Nem, abban pont egyetértek vele. Abban, hogy a különböző vallások nem egyenértékűek, abban egyetértek vele. Szerintem sem egyenértékűek. De abban, hogy az iszlám abóvú veszélyes, ebben így, ilyen módon nem értek. Nem gondolom feltétlenül, hogy az iszlám abóvú veszélyes lenne. Én azt gondolom, hogy az a nagyon-nagyon nagy probléma, az a nagyon -nagy nagy nehézség, hogy a politizáló iszlámot, meg a hitéletet élő iszlámot borzasztó nehéz egymástól elválasztani. Mert ez csak olyan világokban lehet elválasztani, ahol megtörtént a felvilágosodás, meg, megtörtént a szekularizáció, ahol az állam és az egyház szét lett választva. Az iszlámban nem lett szét és egyház, ezért a te személyes hitéleted, meg a közösségi eh, működés, a kvázi a politika, az nem válik szét egymástól. Ezért aztán rohadt nehéz ezeket így külön kezelni. Egy muszlim nem is nagyon érti, főleg egy ilyen harmadik világban felnőtt muszlim nem is nagyon érti, hogy te Most hogy érted figyelj, azt, hogy... Igen? Igen? Nem egy Európában felnőtt, hanem egy harmadik világban felnőtt muszlim nem is érti azt, hogy mit jelent, hogy, hogy ugyan mi a különbség a között, hogy te személy szerint ötször imádkozol a felé nézve, vagy, hogy a, az a nő ott az utcán nem hordhat mondjuk dekoltást, vagy miniszoknyát. Tehát ő nem érti a különbséget. Most vagy a vagy szava a helyes, és akkor neki ötször kell imádkoznia a felé fordulva, és el kell zarándokolnia megkába az életben egyszer, és akkor az a nő ott ne hordjon miniszoknyát, és ne hordjon dekoltást, vagy pedig nem allak szava a szent, és akkor neki nem kell ötször imádkozni a Mekka felé, és akkor az a nő ott nyugodtan hordjon dekoltást, meg miniszomja. És nem érti, hogy az egyik az, hogy ő Mekka felé fordulva imádkozik, az az ő magánügye, és mint az ő magánügye lehet egy szent ügy, és lehet az ő szent hitélete, és az úr szava, és az úr igazsága, ugyanakkor az meg már nem lehet az ő istenének az igazsága, hogy az a másik nő ott, mini szoknyát hord, vagy dekoltást hord, vagy nem? Én, én nekem a, a, a, a kulcs kifejezés a mondanodban az, hogy nem érti, és azt gondolom, hogy mi sem értjük őket. És ez a, ez a rohat nagy csapda, hogy azt gondolod, hogy, a, hogy az, által, az, amiben te felnőttél, a szabadságjogok és a, a, a krisztusi erkölcs, az, az, az tényleg mindenkire ö, leképeződik. Szeretném, ha így volna. De, de szó nincs erről. Én, én azt gondolom, hogy nem egyenértékűek a vallások. Őszintén nem. Hát ez, ez már egyenérték. csak azért is igaz, hogy mindegy, hogy te miért mondod, de könyörgöm, olyan vallások próbálnak a küszöb alatt azt lengetve, hogy ők vallások bejutni, és simán gazdasági érdekeket és emberi hűítést elvégezni, hiszem, hogy ezt nyugodtan... például. A más nem mondjak, egy egyetértek veled, nekem is ez a véleményem. Nem, ninc nincs, szükség, nincs szükségem arra, hogy ettől én de, igen meg A jogi terror fenyegetőző, a... fenyegetőző a vallásnak öltöztetett eszmék de, de, beszéljünk járjanak, való, de, beszéljünk való, de beszéljünk valódi vallásokról. A prekolumbián Amerikának azok a vallásai, amiket ott az inkák meg a maják, meg az asztékok gyakoroltak, amelynek a keretében ki, ki, kivették a szívét, a, a beleiből jósoltak, aztán a fejét levágták a, az áldozatnak, és azt legurították a piramisról. Könyörgöm, ezek a vallások ne legyenek már egyenértékűek a kereszténységgel, vagy a buddhizmussal, vagy a taoizmussal. A, a, nincsen fogalmi, fogalmi bázisunk ez, Robi, mert az értéket nem definiáltuk. Értem, hogy neked az érték az mindig a szenvedésmentesség, de hogy a, a vallásnak a funkciója az, hogy megmagyarázza azt, amit nem tudhatsz, és higgyél valamiben helyette, hogy le legyen néz, takarva a lyuk néz, a néz, tudáson. Néz. És ezt a funkciót ellátta a lefejezés is, meg a kecskegyűjtolás, meg a vérstriccelés. Szívre. Na jó, de ez a, ez a kulturális relativizmus. Látod, ez a kulturális relativizmus. De ez viszont azt jelenti, hogy a harmadik világban az iszlamátusokban, meg az iszlám imámoknak a terrorja alatt élő nőknek nincsen joguk a dekoltáshoz. Nincsen joguk autót vezetni. Ebből viszont az következik, érted? Vigyázzál, mert hogyha tényleg érvényes ez a kulturális relativizmus, amit előadsz, akkor azoknak a nőknek nincs joguk, hiszen az a civilizáció rendelkezett erről. Mi milyen jogon mondjuk meg a harmadik világban, az iszlám közegben élő nőknek, hogy nekik mondjuk joguk van tanulni? Ott azt azoknak a civilizációknak, a papjai, az imámiai, Pontosan tudják, hogy mit ír a szentírat, azt írja, hogy ne tanuljanak a nők, azt írja, hogy ne vezessenek autót a nők, se kecskét, se. Ö, se. Ö, se ö, vállalatot, legfeljebb háztartást akkor viszont akkor viszont ne, akkor viszont abba se szóljunk bele. Én meg én meg tudom, nem gondolom ezt. Én meg azt gondolom, hogy igenis közünk van és felelősek vagyunk azokért a nőkért is, hogy azokat. De ugyanazok a állóják Robi, azért jönnek ide, azért robbantanak, mert ők felelősek. Igen. Azért, hogy mi nem az is, er szerint szerint. kölcszerűen. Igen, igen, igen. igen. igen. Ez kölcsönös. Két olyan hülye áll egy szemben. Nem, nem, nem, nem, gondolom, hogy két ugyanolyan hűje áll egy szemben. Én azt gondolom, hogy az én gondolatom arról, hogy hogy hogy. hogy ő hogy éljen, az humánusabb, mint az ő gondolata arról, hogy én hogy éljek. Érted? És tudod, én... Van, de, tóed, nem akarom, de, én nem akarom, de én nem akarom azt, várjál, én nem akarom azt, hogy ő, ő, ő keresztény legyen. Én nem akarom. Én nem akarom, hogy ő, ő ne legyen Világos, csak, csak a keresztény elkölcs az vonatkozzon rá, vagy, vagy tisztelje úgy a másik embert, ahogy te tiszteled. Nem. Én pusztán csak annyit szeretnék, hogyha itt Európában, itt Európában egyelőre Maradjunk csak ennyibe. Itt Európában azt az életmódot folytathatnánk, amely életmódra mi itt berendezkedtünk, ahogyan mi itt élni akarunk. Tehát, hogy a ők ott, na, na, na, na, na. a közelkeleten Értem, ne akarnák Szeparálni akarod földrajzilag, és akkor ők csinálják ott azt, de közben pont most mondtad, hogy igenis a te felelősséged is, hogy az ottani gondolom, hogy nők igen. ugyanolyan szabadságjogokat élvezzenek, mint az itteni nők. Igen, de a, a, a, Manchester nem, a Manchester nem ennek a problémája. A Manchester nem ennek a problémája. De, de, az igen, de igen, azt gondolom, igen, azt gondolom, hogy a Nőknek hiszek az egyenjogúságban, Hiszek abban, hogy egy igazságos társadalomban Na, egy nőnek annyi joga van, mint egy férfinak. Ők meg nem hisznek benne. Na, de hogyha, hogyha kiindulunk a kulturális relativizmusból, akkor ez azt jelenti, hogy az ő hitük ebben ugyanolyan jogos, mint a mi hitünk. Tehát de a de mi hitünk abban, hogy, hogy, hogy egy igazságos társadalom egyenlőségelvő, és a férfi egyenlő a nővel, az ugyanannyit ér, mint az ő egyenlőtlenség elvük, miszerint a férfi felsőbbrendű. Tehát nekünk nincs jobban igazunk, mint Azt nekik. El, hogy szeretnéd ezt földrajzilag szeparálni, vagy nem? Vagy te oda mennél, és megoldanád ezt a problémát azzal, hogy ez szűnjön meg, mert ha, ha, ha ezt itt kapunk belül nem tudjuk együttélésre alkalmasá tenni, szerintem ez és zajlik? mi vagyunk támadás alatt, akkor most azt állított hogy nekünk kellene támadni. Szerintem ez zajlik, szerintem ez a támadás zajlik. Mi folyamatosan világosítjuk fel az iszlám társadalmakat. A Időnként pop songjainkkal nem, nem a, nem, a legkevésbé. És azzal fanatizáljuk őket. A háborúval, hmm. az iraki háborúval, meg az afganisztáni háborúval, azzal éppen, hogy fanatizáljuk, meg az imámoknak a, a fundamentalista imámoknak hmm. az ölelő karjaiban. Az, az amerikai filmek, a popzenék, Pontosan. a rivatos a, a, a táskák és a társai ezzel a viszont gyarmatosítjuk. A nyugati tömegkultúrával folyamatosan világosítjuk föl őket, és folyamatosan exportáljuk nekik a szekularizált társadalmunkat, folyamatosan exportáljuk nekik férfi és nő egyenjogúságát. Mindjárt nem én is gondolom, kérdés, hogy, ez, hogy miért egy Disney koncerten történt a, a következő merénylet. Ez a folyamat én úgy gondolom, hogy zajlik és ennek a következményeivel szembesülünk akkor, amikor ők is ostrom alá e, hajtják a mi életmódunkat. Értelemszerűen a mi ostromunk az egy gyöngédebb ostrom, e, viszont egy olyan ostrom, ami az életüknek minden percében ott van, a mi kultúránk, a mi világunk. Ők meg egyelőre fél évenként, három havonta tudnak egy ilyen nagy riadalma, riadalmat okozni nekünk az ő az ő gyakorlásukkal. De szintén memetikailag igen. Tehát már nem fizikailag megszervezve, Igen. hanem ugy, a hatás ugyanaz, amikor valaki vesz egy Prada táskát Szaudarábiában, az ugyanaz a művelet, mint amikor valaki robbant egyet Londonban. És nem csodálatos, hogy Szaudarábia áll mindkettő mögött? Szerpusztok, kedves hallgatók! A, amiről beszélni fogunk a következő egy órában, az elsőrendűen a Sex Missió című lengyel film, egészen különleges film, egy, egy, egy, egy science fiction szatíra. Ugye, ez a két fogalom, ez nagyon ritkán találkozik egymással. Az űrgolyhókban mondjuk, igen. Szatíra. De az űrgolyhók se igazán szatíra. Az, az űrgolyhók az egy ilyen, ilyen egy ilyen nagyon harsányvígjáték. Tehát, hogy egy ilyen... Ez meg. Ez Értelek, meg igen. nem elég elmés, úgy, hanem inkább blőd, vagy, igen, ő, illetve igen. az igen. egy film paródia. Nem, nem, a, nem a zsánert parodizálja, hanem kifejezetten a csillagok háborúját. Igen, igen. Ez, ez, ez, ez a szexmisszió, ez Ezből egy jó, nagyon jó film dráma lehetett volna, hogyha mondjuk a rendezők úgy döntenek, hogy, hogy a science fiction vonalra koncentrálnak, és nem a nem erre a szatírára valójában ez a film elsősorban nem a jövőről szól, meg elsősorban nem szifia tárgya, hanem elsősorban a nemeknek a harcáról szól, meg erről az a, akkor még uh, nyomokban uh, formálódó feminizmusról, amit ami legalábbis, ami abból a szocialista Lengyelországba beszürem lett. A nőuralom romantikáról inkább így mondanám ezt. Igen, igen, igen, igen mert hogy így, így van egy van egy, van egy, egy ilyen ide, ideál kép a fejünkben arról a csodálatos társadalomról, ahonnan már kivesztek a férfi energiák és csak a, a női energiák, tudod, az a azok a nagyon pozitív energiák, tudod, azok a gyöngét, gondoskodó energiák, amiket megismertünk, és annyira megszerettünk a Ildikótól. Ezek azok, a, ezek azok a, a, ezek a, ezek a meleg, gondoskodó szeretet energiák. Pontosan ezek hanok, tudom érvényesül, a ér, érvényesülnek. Igen, érvényesülnek. Igen, igen, igen. Tereza mélyre az ember ránéz, és így tényleg ezt érzi, hogy igen. Mm -hmm, Ez mm -hmm. a, biztos, hogy mindenkinek volt olyan kémia tanária, hogyha így nem tud elaludni, akkor így rágondol, és így Velem működött a kémia, kém Amiről beszélgettünk, a Sex Mission című film 1984-es lengyel film. Ö, gyorsan dobjuk föl a, a plotot, vagy a, a, a szinopszist, hogy mégis miről van itt szó. Ö, kísérleti jelleggel két férfit hibernálnak 1984-ben, de három évre, tehát nem, a, nem az a cél, hogy, hogy valami Buck Rogers a 25. században jellegű ö, hatalmas ugrást hajtsanak végre a jövő felé, ám de annyi hiba csúszik a, a gépezetbe, hogy 60 évvel később ö, ébrednek fel, amikor olyan környezetbe kerülnek, ahol már csak ők az utolsó két férfi példány az emberi fajból ezen a földön. Uh -huh. Ezzel egy időben egyébként a halhatatlanság ö, kutató orvosnak a, a kutatásának a része ez, ha minden igaz. Tehát az a lényeg, hogy őket a terv szerint Kuppelweisel professzor, aki, a, aki feltalálta a, a hibernációt, lefagyasztja, de csak három évre. És három év múlva kiolvasztja őket, és akkor soha többé nem kell dolgozniuk, mert hatalmas pénzt kapnak. Csak hogy az alatt a három év alatt, ami alatt ők fagyottan alszanak, kirobban egy harmadik világháború. És bevetik a szintén Kuppelweiser professzor által kifejlesztett M-bombát, aminek a következtében kihal az összes férfi. Aki ébren van? Minden férfi. Nem, hát ők nem. Na ők nem, de azért, mert ők így a romok alatt maradnak valahol, és őket nem éri a sugárzás. A sugárzás elől az életben maradott nők bemenekülnek a föld alá, mert úgy tűnik, hogy ez a sugárzás őket is károsítja, de ők azért megmaradtak, míg a férfiak mind kipusztultak a háborúban. Bemenekülnek a föld alá, és a föld alatt berendeznek egy társadalmat. Lehet, hogy csak arra hatott ez a bomba, aki ruha volt. Én nem tudjuk, hogy hatott a bomba. Lász, az de esetre biztos, hogy, hogy ezek a nők, ezek a föld alatt berendeznek egy komplett társadalmat, és már valami 30 éve működnek, amikor kiássák a hőseinket. Maxot és Albertet. Max és Albert ez a két utolsó férfi a bolygón, akik, akik a nő társadalomba csöppennek, ebbe a, a föld alatti falanszterbe, amely, amelyben csak nők vannak, és nők vezetnek, és, és szűznemzéssel szaporodnak. És uh, ilyen uh, lombikokban, meg kémcsövekben uh, szaporítják önmagukat. De még élnek olyanok, nagyon öregek köztük, akik emlékeznek a régi világra, amikor még voltak férfiak. Még élnek nagyon öregek, akik még emlékeznek férfiakra. És akkor ebben a, ebbe a világba kerül bele ez a két férfi. Uh, a, ebben a világban két tudományos kutatóintézet létezik összesen, ők, ők olyan, mintha ilyen tudományos intézetek lennének, de közben meg pártok is, meg tudományos kutatóintézetek is, a Genetics és az Arheó. Ez a két tudománya van a nőknek Érezzük, a hogy alatt. vallás akkor nincsen, hogyha a tudomány van az ászlajára sűzve, a, a, a, milyen cél al kutatgató. Semmiféle vallás, It kétféle, kétféle tudományos kutatóintézet, a Genetics, amely a szaporodásért felel, és azért, hogy, a, hogy a, az élet fennmaradjon, maradjon, és az Arheó, amely meg Ás. Ás, és újabb meg újabb ö, ö, leleteket tár fel amelyekből megpróbálja helyreállítani a földi életnek a roncsát Valahol, valahogy a föld alatt, illetve hát megpróbálja előkészíteni az esetleges majd jövőbeli visszatérést. Azért top-lúzerség top archeológiát alkalmazni 2044-ben arra, hogy megállapítsd, hogy mi volt 1984-ben. Nem, tehát, hogy az emberiség a, a, nem fogadta meg az, a, az alapítvány ö, gondolatát, és gyűjtötte össze az összes tudást, amit lehetett, hanem tényleg egy világháború elpusztítja azt, ami 60 évvel ezelőtt volt. Hmm? Mm -hmm. és, és, és itt van egy. Az óriási bénaság lenne azt, kell, hogy mondjam. Itt van egy, itt van egy, egy, egy nőkből, nőkből álló társadalom, amelynek a fogalmai, az egykori férfi uralomról nem sokban különböznek a jelenlegi genderisták fogalmairól, a jelenkor, fogalmaitól a jelenkorról. Tehát hogy ők körülbelül azt gondolják a, a, a, a, a, a múlt férfi uralmáról, amit a jelenkor. Ő harcos, feminista, amazonjai gondolnak a jelenkor férfiúralmáról. érke. mi folyik itt, mi? A kísérlet sikerült, igen? Mi most ősök vagyunk, vagy nem? Minket itt lespicceltek az a habbal, nem? Mit szórakoznak, velünk mondják meg, mit akarnak? Legyen olyan kedves kisasszony, küldje ide a felettesét. Nem értem. Örülhetnétek, hogy egyáltalán felélesztettünk benneteket. Hát miért ne volna fel? Hiszen akkor a kísérletnek nem lett volna értelme. A háború alatt senki sem foglalkozott tudományos kísérletekkel. Milyen háború alatt? Hogyhogy? Hogy? Nekünk azt mondták, hogy ez a kísérlet független a politikai helyzettől. Mit érdekel a maguk háborúja? A miénk? Hiszen ez a ti háborútok volt. Mi nem ismerjük a háborútokat. És ki nyerte meg? Lényegtelen, hogy kinyerte meg. Csak az számít, kiélte túl. Tessék mondani, hol van Kupelweiser professzor? Dr. Lámi egyszer már megmondta, nem? Hogy nem létezik? Mit jelent az, hogy nem létezik? Megint valami baleset? Így is lehet mondani. Kérem, én most rögtön szeretnék beszélni ennek az intézetnek a vezetőjével. Tessék. Mm, inkább valami férfival, ha lehetne. Semmit sem képesek felfogni, nővér. A himnemű egyedekkel való találkozás. Teljesen irreális. Mi? Ti vagytok az egyetlen élő himnemű példányok. A férfiak régen kihaltak. <gül> kihaltak? Nem voltak azok mamutok. Kiderült, hogy azok voltak. Bizonyos értelemben. <gül> Megmondaná, hogy milyen napot írunk ma? Március 8-át. Kicsivel tovább aludtatok, mint ahogy terveztétek. Három évnél is tovább aludtunk volna. Öt. Nem. Négy. Nézze, doktornő. Én egy három évre szóló szerződést írtam, hanhá, úgyhogy kénytelennek lesznek fizetni a túlórákat. Nem az én hibám. Milyen évben vagyunk? 44-ben. Egészen pontosan 2044-ben. Nincsenek férfiak és hogy, hogy nincsenek itt ablakok. Tehát 53 évet aludtunk át. Na hát igen. Kiderült, hogy 53 év lett a három évből. És kiderült, hogy ezek a szerencsétlen férfiak egy olyan világba születtek, hogy ébredtek újra, amely világban az ő felelősségük volna helyreállítani a régi rendet. Csak hogy ez a világ nem óhajtja a régi rendet. Ez a világ nem akarja a természetet visszaállítani, hiszen az egy rabszolgaság volt. Abban a korszakban a férfiakat, a férfiak azokat nőket idomították, meg kínozták, de olyan, olyan bestiális módszerekkel mutogatják a filmben, a dugóhúzót, mert hogy ugye az Arheó intézet kiásott egy dugóhúzót, mm -hmm. tehát boruk nekik nincsen, és mm -hmm. már ők nem tudják már mire, itt el... mire is volt való ez a szerkezet csomó, ne hát csomó, nemzedék, csomó nemzedék hát világos csomó nemzedék már eltelt anélkül, hogy bort látott volna és előkerül egy, bor, egy bornyitó teljesen nyilvánvalóan kínzó eszköz volt ilyen ezekkel az eszközökkel is így mutogatják kínozták a hímek asszonyaikat hát kikínzott ki volna itt. De így a gyerekeknek, tudod, a gyerekeknek nem így mutogatják. Semmi, így semmiképpen nem a lakályok, a nemeseket, ugye, akinek a kezébe ter termesztették vagy teremtették a, a dugóhúzót. Igen, igen, és, és szól, hogy van ebben valami nagyon sajátos, hogy ö, itt a hősünk Albert ö, ö, megpróbál a lelkére beszélni ezeknek a nőknek, és elmagyarázza nekik, hogy mi imádtunk titeket, ti a mi voltatok az imádatunk tárgya egy magasabb rendű szépséget testesítettetek meg a régi világban. És hogy valójában a nőtársadalom ebből sem kér. Nem kér. Nem kér abból, hogy egy magasabb rendű szépség legyen. De miért kérne bármilyen a társadalom a hirtelen változásból? De nem, hát arról van szó, hogy egy, egy harcos feministának ugyanúgy férfi erőszak az, hogyha mondjuk a dugóhúzóval megkínzod, meg ugyanúgy férfi erőszak az, hogyha mondjuk a, mondjuk a múzsádnak tekinted, és nem tudom én előrengeded a, a, a, az ajtóban. Mm -hmm. Nem úgy mondjuk velem, mint férfi a férfival. Nem úgy, mint férfi a férfi leveszed a kabátodat, és a lába elé, lába elé teríted, hogy ne kelljen belelépni a pocsolyába érted? Ez is egy ilyen középkori, ilyen fallokrata, ilyen, ilyen nőke, nő, nőket nem egyenrangúnak tekintő, egy ilyen ósdi... A, a jelenkor által meghaladott ilyen, ilyen sötét középkori. E, tulajdonképpen mansplaining Nővéreim, mai gyűlésünknek két napi rendi pontja van. Ott ül mind a kettő. Valami ez vagy mi. És most átadom a szót a mi kedves doktor Bernánknak. Azért gyűltünk ma összenővéreim, hogy eldöntsük, mi legyen a további sorsa ennek a két egyednek, akik ahelyett, hogy kihaltak volna, a logika és az evolúció törvénye ellenére a sors szeszélye folytár most felbukkantak közöttünk. Ki akar felszólalni? Azt hiszem, nem sok vitázni való van ezen az ügyön. Hiszen már anyáink kitűzték a célt, és megmutatták nekünk az odavezető utat, amelyen most is boldogan lépkedünk előre. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer olyan helyzetbe kerüljünk, ahol a nő nem egyéb, mint kiszolgáltatott áldozata az örjöngő és vérszomjas hímek kényének kedvének. Most szilárdan és eltökélten állunk ennek a felismerésnek a talaján, és ez tesz minket képessé arra, hogy megakadályozzuk a férfiak által terjesztett pestis elharapódzását, melyel szemben immár tökéletesen immunisak vagyunk túl az egy kis asszonyok. Férfiak nélkül egyetlen lépésem halad volna előre a világ. A fejlődés története férfiak története. Ezt aztán nem tagadhatják. A nagy tudósok, a haladás atyai, a humanisták és a feltalálók mind férfiak voltak. És éppen ezért. Például kicsoda? Neveket kérünk. Például Kopernikus. Azok Kopernikus nő volt. Mi? Hát akkor Einstein. Einstein? Einstein is nő volt. Talán még Madame küri is az volt? Ez nem volt éppen a legjobb példa. T -t -t. Teljesen megzavarnak már. Ezek a pollokraták itt mi férfiúi találmányokról beszélnek. Kérdem én, mit találtak fel a hímek? Kezdjük a legelején. Egy bizonyos hímnemű, akit Káinnak hívtak, feltalálta a bűnt. És meggyilkolta a nővérét, Ábelt. Egy másik elveteműt, feltalálta a prostitúciót. Aztán voltak aki a rabszolgaságot, a gyávaságot, volt, aki a lustaságot találta fel. Röviden szólva, az összes rosszat, ami ezen a világon valaha is létezett, nektek köszönhetjük. Elkezdve a vallási háborúktól egészen a petefészek gyulladásig. Mind bebizonyosodott, egész jól megvoltunk eddig is nélkülük. Jól működő világban élünk, ahol a béke uralkodik. S ahol nincs helye éhénségnek, háborúnak és nemi betegségeknek, amit mind a hímek találtak ki. Fel tudtok-e hozni valamit mentségetekre? Mit tegyünk? Mondanod kell valamit. A véletlen... Olyan lehetőséget adott nektek, amit ki kellene használnotok a természet rendjének helyreállítására. Fél évszázadok illottok a kémcsöveitekkel, és nem is sejtitek, mit vesztettetek. A mi világunkban ti piedesztálon álltatok. A férfiak a ticegyekért versengtek. Imádattal hódottuk nektek. Virágokat hintettünk a lábatok elé. Ihletői voltatok a költőknek. Jelképei. Egy magasabb rendű szépségnek. Azáltal, hogy száműztök bennünket a világból, saját magatok szebbik felétől váltok meg önként. Ne tagadjátok meg! A természet törvényeit! Oh. Semmi értelme meghallgatni, amit mondanak, hisz provokálnak minket! Kentelenül persze, De Az a legnagyobb bajotok! Régóta nem voltatok férfival! Eh, azt hiányzik nektek! Mennyire hát, macsó? Valaki visszavezette a, a, az origóhoz a végén a problémát. Mennyire macsó, macsó ez a max. Mennyire, is ebben a közegben, meg mennyire hogy hangzik ez a macsóság. Tehát, hogy ebben a közegben, ahol tényleg egyikük se volt még soha férfival, és tényleg ez a bajuk. Tehát, <gül> <gül> de konkrétan igaz. Tehát, sikerült modellezni egy olyan helyzetet, hogy az ilyen legprimitívebb ilyen ugatás az így igazságtartalmat nyerjen. Nekem elképesztő átélni azt, amikor az elején egy hír adás közepette elmondják, hogy a két jó képű tudóst lefagyasztjuk. és a két jó képű tudós olyan nagyon-nagyon csehszlovák. Uh, nyilván ez alatt értem, hogy a 80-as évek korabeli lengyel megfelelő hajviselet és Helye. testforma tartozik hozzá. Olyan, olyan picit ez, a, ez az előbbi boszorkányüldözés, mint a gyaloggalopnak a boszorkányüldözése, ugyanakkor humorában nem feltétlenül olyan kifinomult, uh, és lehet, hogy az inkább a folytassa Leo és folytassa sorozatra, amiben már azért fölütötte a fejét a, a Blödli és a, a hülyéskedés. Ugyanakkor nem, nekem a figyelmet a Gabika barátnőm hívta föl erre a filmre, akivel az Airplane-ből tetszőleges sor után tudjuk mondani a következőt, és mondta, hogy neki ez a, a, a hugával ez, ez, mindent visz ez a ez, a, ez a, az airplane, és mellé a szexmisszió, és ha én azt nem láttam, akkor hülyén fogok meghalni. Nem, hát a szexmisszió az, az, az, az valóban brilliáns, tehát hogy ez tényleg kiváló. Itt is azt látjuk, hogy amikor arról beszél a mi hősünk, hogy a hogy ti, voltak az, ti voltatok az ihletői a verseknek, meg a költészetnek, akkor Albert arról beszél, hogy ti voltatok a jelképei egy magasabb rendű szépségnek, akkor arra az a reakció, hogy provokálnak minket! Szentelenül provokálnak! Tehát, hogy valójában ez, ez maga a mansplaining, nem? Amikor arról van szó, hogy te, mivel, hogy a pocsolyába a kabátodat beletteríted, hogy arra lépjen a hölgy a... a, a kis lábikrájával, és ne keljen a pocsolyába, akkor azzal te tulajdonképpen őt lekezeled. Úgy bánsz vele, mint Persze, egy de, kis de nem mentálisan, hanem fizikailag. Tehát a mansplaining az ugye, amikor túlmagyarázod, mert ő biztos olyan hülye, hogy nem érti meg. az is mansplaining, ha előre a, az ajtóban, az ott, is mansplaining. Ott más képességét kérdőjelezed meg. Valójában arról van szó, hogy te, ha te előre az ajtóban, az biztos azt jelenti. nem tudja, hogy kell kinyitni... Hogy nem, hogy, hogy ő nem tud megharcolni a jogáért, hogy előre menjen, őt előre kell engedni. Tehát, hogy őnek ön, ilyen előjogokra van szüksége. Érdekes módon, amikor kvótákért küzdenek, kvázi előjogokért, akkor ugyanez nem merül fel. Tehát ez már nem sértő, az már nem mansplaining a kvóta, csak mondjuk az előreengedése a nő, nőknek az ajtóban, vagy a kabát lesegítése, minthogyha az a nő nem tudná levenni a kabátot magától. A másik férfiról nem segíted le a kabátot, miért? Mert ő egyenrangú. A, a, a nők nem tekinted egyenrangúnak, azért akarod levenni A róla. handicap intézménye a sportokban is ott van, hogy egy, egy kis előnyt nyújtunk, a, a, a, vagy, vagy fogyatékkal indítjuk azokat, akiknek több lett képessége. Van a forma egyben hátrébről indul, vagy előről indul a nem, ott pont nem ott ez pont van. Ott pont nem ez van, de mondjuk a golfban. Ö, ugye más pontszámot kap az, aki egyébként jobbat szokott ütni ö, egy átlagos pályán. Uh -huh. ö, na most... Ö, <tos> hajtóvadászat indul a két fickó ellen a kik És vannak. valami négyszer el megszöknek. Tehát, hogy megszöknek, visszaviszik őket. Kitervelnek egy újabb szökést, megint megszöknek, megint visszahurcolják, de mindig egy kicsit messzebb jutnak. Mindegyik szökési kísérletük egy kicsit sikeresebb, mint az előző. És végül nagy nehezen eljutnak egészen a felszínig és hogy mit találnak a felszínen, arról nem akarunk beszélni nektek, mert nem akarjuk szét spoilerezni az élményt. Egy valami biztos, hogy így nagyon súlyos csattanó vártiteket a történetnek a végén, és hát nem politikailag korrekt, hiszen akkor 1984-ben, amikor ez a film készült, ezt a fogalmat még föl találták. Sziasztok újra a Szex című filmről beszélgetünk. Azt írja nekünk a hallgató kiváló film, a történelem tanárunk mutatta nekünk. Néhány lány felháborodott, és beköpték az igazgató úrnál. Szerencsére semmire retorzió nem történt. ha csak a filmet akarták volna illusztrálni, hogy hogyan zajlott mindez a filmben. A felháborodás valószínűleg a filmben látható meztelenségre vonatkozik, és azt gondolom, hogy ez egy korhatáros film. De, és rögtön spicviskedni kell, mi? Én is most elárultam ezt. Én meg nagyon szerettem ezt a filmet, nem csak ezért. Hány hát, évesen ső, láttad? De, hát egészen kicsiként, hát mit tudom, én 87 vagy 88-ban láttam először mm -hmm. szerintem ezt a filmet, mennyi lehetem? 10, mm -hmm. És akkor ott már lehetett csöcsöket látni, hát csodálatos volt. <gül> e, azt, azt írja szeretnénk a Szeretnénk akkor ezt a filmet azoknak ajánlani, akik szeretnének kebleket megtekinteni. De, de, de szeretnénk ugyanakkor jelezni, hogy egyáltalán nem csak ezért jó film, sőt, e, azt írja a hallgató, erős az áthallása a védett férfiakkal, már mint a Robert Mer regényjel. Azt írja a hallgató, igazi mansplainer Müller Péter, Péter aki pasizótan tanfolyamot indított a neten. Szerintem ez a Sziámis Müller, nem hiszem, hogy az apa. Nem, nem hiszem, hogy az a regényíró Müller lenne. Hát ö, pedig ő az, aki nagyon szépen konvergál az Oravec-Norai felé. De szerintem meg nem. Én biztos vagyok benne, hogy nem az idős Müller, az, aki pasizóta tanfolyamot indít a neten. Azt írja, nem hittem volna, hogy egyszer a Hufnagel blog által többszörösen ö, Manginának titulált Müller Péter lesz az egyik legkártékonyabb ember a magyar nyilvánosságban, aki elkeseredett nőket frusztrál tovább, és paraszt nőket erősít meg vámpír, illetve gold digger viselkedésükben. Mit jelent ez a Mangina? Hát ö, egy olyan férfi, aki átállt a vagina oldalára, gondolom ő erre gondol. Aha, tehát ez azt jelenti, az hogy. Az a Hufnagel blog, az én ezt egy pár éve láttam, valami elképesztően felháborítóan ténylegesen egy nőgyűlölő kontent. De közben onnan jutsz hozzá olyan írásokhoz, amik mondjuk a Miktaóról szólnak, amiről beszélgettünk tavaly valamikor novemberben. Nem véletlenül, hogy Hufnagel mert... blognak nevezték el, hiszen, a, hiszen ez arra a vonatkozik. Akihez akivel nem mentem feleségül. Akivel szétfrusztrálja a szerencsétlen Mészgagézát a Paula. Nem biztos, a... hogy innen jön, de, de jogos a pár alig, nem innen jön. Miért nem a Hufnágel Pistihez mentem feleségül, aki ugye az eszményi kép, ami miatt egy mézgagéza egy egész életet tölt le úgy, hogy ő egy, egy, ilyen, egy ilyen second choice kispolgár, kis senki, és végül csak kiderül, hogy ez a Hufnágel nem más, mint egy csaló szemét, aki végigcsalta az egész világot és végig bűnözte, és mindenhol károsultakat és tartozást hagyott hátra. Jaj, miért nem ehhez az emberhez mentem feleségül? Azt írja a hallgató a a Müller Péternek a pasizó tanfolyamával kapcsolatban, hogy a mi általunk közölt puha, az ehhez képest kismiska írja a hallgatótát, hogy, hogy az új az új gyalázat forrása az Müller Pétere szerint. Még mindig kíváncsian várjuk, hogy melyik Müller Péterről van szó, bár szerintem szinte biztos, hogy a miről van szó. A Sex Missió című filmet ajánljuk nektek. Azt a filmet, amely a, a a nő társadalomnak, a nők által lakott és a nők által uralt társadalomnak a megváltoztatásáért zajló küldetés. Azért, hogy a természetrendjét helyreállítsák azok közt a nők közt, akik egyáltalán nem akarják a természetrendjét helyreállítani, azok közt a nők közt, akik egytől egyik férfiak, és akkor megérkezik ebbe a világba két biológiai férfi, ahol a a kulturálisan, gender tekintetében kizárólag férfiak, ugye az egy nem, az ott gyakorlatilag mindegyik nő férfi, hiszen mindegyikük a világot uralja. Éppen. Elképesztő korszerű a téma választást. Már az, hogy, az, hogy szatir, szatirikus célnal húz egy törésvonalat a férfi és nő közé. Ő ezt viccnek szánja. Ö, valamint a kétpólusú világrendet ö, egy ilyen volt kommunista, volt szocialista ország ö, filmesei ö, elhozzák neked, ugye, ami, ami Amerikában már a demokraták és a republikánusok, az itt a, az Arheo és a Genetics, vagy mi a, uh -huh. másiknak, a, uh -huh. mi a másiknak a neve. Hogy a a végén, végén majd, hogy nem ebben élünk mindannyian, bármelyik európai országot ö, ö, tekintjük. Uh -huh. ez, ez az amerikai Mintes 84-ben. Ez az évszám is áthallásos. Egy ilyen, egy ilyen jövőképet vetít a, a lengyel tudósok 60 évvel későbbi jövőképére is. Övérke, mi folyik itt mi? A kísérlet sikerült, igen? Mi most ősök vagyunk, vagy nem? Minket itt lespiceltek az a habbal, nem? Mit szórakoznak már? Mondják meg, mit akarnak. Legyen olyan kedves kisasszony, küldje ide a felettesét.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 Nekünk azt mondták, hogy ez a kísérlet független a politikai helyzettől. Mit érdekel a maguk háborúja? Én nem akarom. <gül> Sajnálom, hogy a nővérként megszólíthatjuk egymást alól. Nem, nem, nem, <gül> nem. Inkább ne fogom, hogy nő legyen belőlem. Mi is úgy gondoltuk, hogy bizonyára a halált választjátok a naturalizáció helyett. Ezzel azt mondtátok, hogy szívesen feláldoznátok magatokat a tudományért, miért most lehetővé tesszük nektek? Néhány nővérünk, akik fontos pozíciót töltenek be intézetünkben, már kicsi elfáladtak és öregek. De a ti friss, erős és egészséges szerveitek hozzásegítik majd őket, hogy visszanyerjék fiatalságukat. Szóját át kérlek, Osszának, és mondd meg neki, hogy ma meg lesz a vese. Nem, nem. Ami pedig megmarad belőletek, azt teljes értékű fehérjévé szintetizáljuk. Mostani körülményeink közt egyre nehezebb fehérjedús táplalékhoz jutni. Tulajdonképpen halottaink elégetése is könnyelmi pazarlás. A kísérlet, amelyet hála néktek elvégezhetünk, korszakalkotó jelentőségű lesz élelmezési programunk számára. Ez kanibalizmus! Akadjunk meg a torkatakon! Ájtatos manok! Hát akkor sok sikert. A viszontlátása. Tőletek is elbúcsúzom, mert nyilvánvalóan nem látjuk többé egymást. Ilyen Lá, nem á, így, á, így, á, Ez lehetetlen! Segítség! Ez elenkezik minden emberséggel! Kintakozom! Ilyen nincs! Kintakozom! Az önkényes mérvadóban az 1984-es szexmisszió című Lengyel-Szifiből és ö, egyben víg játékból hallgattunk részleteket. Ez az a film, ami, ami a korra nem jellemző progresszivitással ö, foglalkozik olyan témákkal, amelyel abban az időben még komolyan sem, nemhogy viccből. Ö, ide tartozik mondjuk a tudományvallások vizsgálata is, ugye ez a két ö, tudományos szervezet, amely egybe, egyben párt is. Nagyon, nagyon úgy hangzik, mint valami Elron habardi alkotmány. Ezen kívül, ugye a film végéről azt mondtuk, hogy nem szeretnénk nyilatkozni, de nem, nem szeretném, ha a mi ajánlónk alapján mondjuk nők nem néznék meg, férfiak meg igen. Mert azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a maga szórakozását. De ne, de ne, de ne, ne, ez, ez, ez, ez, ez tényleg bárkinek jó szórakozás is, egyáltalán nem egy szexista film. Tehát egy legkevésbé sem egy szexista film, éppen hogy egy kicsit ki akarja nevettetni azt a készülő ö, szexuális. Ö, új világ rendet, hogy készül, készül ez a New World Sex Order, és hogy, hogy így, így ránk virad, és hogy ne kelljen már ezt a nemek harcát ennyire komolyan venni. Nekem annyira furcsa, hogy a szexista kifejezésért elnézést kell kérni, vagy szabadkozni, hogy ez, mintha ez szitok szó lenne. Én, én az, az. Én listámban, ahol a szavak mellé értékek vannak írva, én a szexistát egyáltalán nem találom ö, sértőnek vagy károsnak. Mi a, mi, hogy képzelem, hogy észreveszem, hogy valaki férfi, és valaki megnő? Hát micsoda dolog ez? És ezt, hogy hát ez kicsit szexista volt a részedről, és utána nekem rosszul kéne éreznem magamat. Nem, valójában nem volt szexista. Valójában már olyasmire használják a szexista, ami nem szexista. A szexista elvileg azt jelenti, aki lenéző, lekezelő, kijelentést tesz nőkre vonatkozóan. Tehát mondjuk lenézed őt, azért, mert nő. Ja, te csak egy nő vagy. Ja, hát ahogy vezetsz, hát csak egy nő vagy. Tudod, és na, szorít, ez, szexizmus. Van, működik, ez a szexizmus. Hogy ti, ti is csak mindig a, a micsodátokkal gondolkodtok. Dehogy nem, ez is ugyanúgy szexizmus. Csak ezt, enne, en, en, annak nincs divatja, hogy ezt mi kikérjük magunknak, meg hogy mi ezen felháborodunk. Nem a, másik, nem a másiknak a degradálása és annak a degradált jellemzőnek a mindenkire kiterjesztése és általánosítása a szexizmus, hanem már bármi, amikor észreveszed, hogy valakinek más nem jellege van. De én meg azt gondolom, hogy a sértő alázó, másik ember méltóságába beleg belegázoló jelentésekkel úgy van baj, ahogy van, és ne, ne kelljen De most ennek a... De ezt inhumánus, szubhumánus. nem igen, igen, van igen, ezzel ez ez a Igen, igen, igen, ez a ö, sértő, ez a másik ember méltóságát ö, tekintetben nem vevő magatartás, ezzel van a probléma. És akkor ennek most miért van szükségünk arra, hogy legyártsuk a a rasszista, meg a szexista meg az egyéb, Tudod, egyéb izmus, izmusokhoz tartozó alosztályait. Tudod miért? Elmondtam azt például, hogy az, hogy mondjuk földrajzi vagy nemzeti hovatartozásra a legbüszkébbnek lenni életedben, és arra verni a, a, a melledet, amiért semmit nem kellett tenned, csak megszületni, az, az, az kívánja tőled a leg, legolcsóbb belépőjegyet, hogy tartozzál valahová. Hiszen Ennél már adta, egy olcsóbb? Mi az? Ha a szexusodra büszkébb lenni, lenni, lenni lenne, Van egy még olcsóbb az embernek lenni, mert hiszen ember akkor is vagy, ha bárki vagy. És lenézni az állatokat. És éppen ezért valamiért nem elég népszerű a, hum a humánusság Ö, egyszerűen csak humánnak lenni, mert azzal nem nyersz szavazót, azzal nem, azzal nem gyarapítasz tábort, azzal nem képezel ellentétet, azzal nem osztasz meg, és nem uralsz Az emberek körében nem, de az állatokkal, meg a növényekkel szemben viszont már jogosan érezheti magát felsőbbrendűnek az ember. Már jogosan érezheti azt, hogy na hát az csak egy kutya. De valószínűleg el fog jönni egyébként ez a mozgalom is. Ne, 3200-ban valamikor, amikor majd, majd nem lesz jogod azt mondani, vagy akár azt gondolni, hogy az csak egy kutya, nem tudja lehúzni a WC-t. Robi, ha az önvezető autóról, amikor beszélgettünk, akkor te is emlékszel, hogy négy válaszadóból egy, egy kutya és egy ember esetén a, inkább a kutya javára rántaná el a kormányt igen, és ütné el az embert. Igen, igen, igen. Na jó, de mi van a gépekkel? Ö, lenézni egy önvezető autót, hogy az nem tud olyan jól vezetni, mint te. Vagy kiabálni egy önvezető autó ellen, az, sim, az humán erőszak. Jellemzően De. emberek követik el a gépek ellen, a ludíták, hogy más nem mondjak. Szégyeljék magukat. Na Igen, tehát, hogy így, így mikor fogjuk megvédeni a gépeket, mikor fogjuk megvédeni a plusmackót a húsvér gyerekektől. Épp ideje volna. Hát akkor erről beszélgetünk a jövőben. Ma meg a jövőről beszélgettünk. Ez volt az önkényes mérvadó Mára Puzsér Robertel és Horváth Oszkárra. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!